Doncs pues mira, en l'actuació de tots aquests companys i amics meus hem llançat 5.000 litres de llet aquí com a reivindicació mirar si alguns solucionem aquest problema. Perquè això és, és bueno, no té qualificació el tema aquest. No té qualificació. Després aquí aquestes grans centrals que estan manipulant el tema i ha passat en mans d'ells i ara són els amos i fan el que volen, ens tenen tots espantats. Eh, ningú aixeca la veu i això, eh, bueno, eh, no sé, jo ja, ja ho he repetit, eh, en aquests moments que estem passant, és inadmissible, jo volria que la gent obrís els ulls, que s'hi conscienciés i diguem si hi, hi ha una solució. Dissabte me se va acabar el contracte, no em van recollir la llet, que van incomplir el contracte eh, i eh, entre dissabte i diumenge he fet el tanc ple, que és el que en llançaré avui.